«Я тоді був одружений», – почув я свій голос. Танкий, наче комарина-голка, що намагається віднайти дірку у протимоскитній сітці. Я дійсно був тоді одружений. Сара хотіла ще щось запитати, але відволіклася на телефонний дзвінок. Їй телефонувала мама. Потім до цієї розмови вона не поверталася. Про те, що Сара Полонська переїде до мене жити, нам сказав справжній моряк, схожий на фальшивого моряка. Подібний на безробітного актора, який чомусь обрав для свого позатеатрального життя образ моряка. На ньому був червоний светр. З його правого вуха звисав кульчик у вигляді якірця на золотому канаті. Він пив пиво. Його обличчя кольору дубової кори прорали дивні зібгані зморшки. Здавалося, що кожного разу він зібгує їх інакше. «Я моряк, коханчики», – привітався він. «Я моряк, і мені необхідно бачити піну». «Якщо бажаєте, можете пригостити його пивом. Він дійсно моряк», – сказав бармен. До того я думав, що він нічого не помічає за серіалом про відчайдушних домогосподарок. Ми пригостили дійсно моряка пивом, в той час наші серця були сповнені любов'ю до ближнього. Якщо ви замовите йому ще, він вам поворожить, поінформував нас бармен. Ці двійко діяли злагоджено, я милувався тим, як бармен витрушує з нас гроші. Пиво ми замовили. Старий льопнув трохи пивної піни на нашій лівій долоні, а потім сказав, «Вона до тебе переїде. Незабаром. Треба тепер злизати цю піну, тоді пророцтво справдиться». Я не знаю, чому ми так і зробили. Принаймні, я був доволі бредливий, але ми злизали пиво з долоней одне одного. Хто ж раніше почав це робити, я чи Сара? Не пам'ятаю. Інколи мені здається, що я обов'язково повинен це пригадати. Знайомство з батьками Сари відбулося в кінотеатрі. Ми переглядали Матчпойнт. Там теж частково йшлося про знайомство з батьками. Я говорив Сарі, що бачив цю стрічку, і на мій погляд, це не найкраще кіно, після перегляду якого слід знайомитися з батьками. Центральний образ – меркантильний зять убивця, якому до того ж вбивство жінки, з якою він зраджував свою дружину, сходить з рук. Воно мені треба? Сара сміялася. Вона сказала, що її батько має чудове почуття гумору. Йому це сподобається, от побачиш. Я почувався не дуже впевнено. Перед цією зустріччю я довго думав, яку обрати тактику – бути балакучим чи стриманим. У мене не було досвіду знайомства з батьками дівчини, адже з батьками моєї колишньої дружини я познайомився в дитинстві. Вони були для мене просто черговими дорослими. Коли я сказав про це Сарі, вона тільки посміялася – Ну, ти сприймай їх, як чергових дорослих, якщо вийде. Батько Сари нагадував мені життєрадісних персонажів зі стрічок Еміра Кустуріці. Він час від часу щось наспівував, навіть переглядаючи стрічку. На нього шипіли, він чемно вибачався та знову наспівував, а його пальці танцювали або в повітрі, або на якійсь поверхні. Цигарка, яку він крутив між вказівним та середнім пальцями, нагадувала гіпертрофовано великий пеніс індійських божків. Я уявив обличчя Сариного батька та обличчя власного батька двома портретами з одним і тим самим підписом – «Батько». Мій батько виглядав більш переконливо батьківський. Під портретом батька Сари хотілося написати «Волоцюга», Заслужений артист Молдови Віорел Нега або навіть Барток, я б повірив. На тлі рухливого батька Сарина мати виглядала дівчинкою на гойдалці. Її так швидко розгойдують, що неможливо розглядіти, якою вона є. Це було дуже дивно, бо Сарина мати була крупною жінкою, але я встигав сприймати її тільки фрагментарно. Великий пухкий рот – Голос оперного тенора, у профіль її зачіска нагадувала чорний місяць. Я помітив, що спідниця в неї була закоротка як для таких форм та віку, а погляд звабливий. Вона любила жоржини та родинні свята. У будь-якому випадку з батьками Сари мені було легше, ніж із власними. Здавалося, вони були цілком мною задоволені, але найпевніше вони були просто цілком задоволені одне одним та життям. Коли Сара запитала, чи познайомлю я її зі своїми батьками, я знітився. «Слухай, а тобі дуже цього хочеться?» – запитав тоді я. Вона сказала, що їй щонайменше цікаво, які вони, але якщо це проблематично для мене чи для батьків, вона не збирається наполягати. Я подякував. Не можу сказати, що це було проблематично, проте в нашій родині ніхто нікого ні з ким не знайомив. Розумію, це може видаватися дивним, але так було».